Hjärtligt välkomna alla nära och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i ett en dels idag den 8 december 2007 mellan 14.00 och 15.00 och i en första repris 9 december mellan 9.00 och 10.00 och en andra repris 13 december på torsdag alltså mellan 20.30 och 21.30. Och 21 och och ansvarig utgivare är som alltid Arnold Boström. Och jag som pratar idag det är Johan Lindheim och med mig i studion har jag två stycken prominenta gäster från andra delar av landet. Roger Hedlund från Gävle och Hans-Olo Andersson från Lund. Välkomna! Tack så mycket. Tack så mycket. Uh, och, uh, uh, vi ska uh, strax övergå till uh, att uh, prata lite grann om uh, hur partiet jobbar i andra länsänder. Men vi har lite andra nyheter att ta först. Uh, dels så vill vi säga ett stort grattis till Finland som under den gångna veckan har firat sitt 90-årsjubileum och det är ju så att Finlands självständighetsdag är i praktiken också Finlands nationaldag och det var ju i samband med att det gamla ryska imperiet bröt samman i slutet av första världskriget som Finland fick tillfälle att lösgöra sig från detsamma och det är ju någonting som har varit väldigt positivt Så förlusten av Finland är väl ett av de mer traumatiska uh, händelserna i uh, svensk historia faktiskt uh, Att vi i ett slag förlorade uh, halva riket i stort sett Men uh, det är ju gott och väl att Finland i alla fall inte är en del av Ryssland Uh, och uh, i och med att man hela tiden har haft uh, hotet från öster över sig i Finland så uh, man har man ju inte minst utkämpat uh, två krig som dess uh, finska vinterkriget och fortsättningskriget uh, under andra världskriget uh, så har man ju en helt annan känsla till det nationella uh, och uh, det är också någonting som är en stor sak i Finland. Det var runt två miljoner tv-tittare som följde firandena av självständighetsdagen på tv. och Man hade en hel del militära utmärkelser. Man utnämnde fem nya generaler bland annat. Och man lade ner ganska mycket energi på att framhålla det finska och finsk kultur och allting sånt som man ju tycker är lämpligt på en nationaldag. Helt klart så fanns det många inslag i det här firandet som vi svenskar har all anledning att ta efter. I Sverige så har ju vår nationaldag mer och mer kommit att bli lite av mångkulturens dag, vilket ju inte riktigt är meningen med nationaldag. Men, detta om detta. Sen så tänkte jag att vi kunde ta och säga någonting också om veckans utspel. Och det är ju givetvis det här att Mona Salin har lovat oss att hon aldrig kommer att samarbeta med oss. Och det har ju skrivits väldigt mycket om detta och Mona Salin och många tidningsredaktioner har ju också utsatt Fredrik Reinfeldt för pressen att utlova någonting liknande. Men själv så tycker jag nog att han har ungefär sagt nästan samma saker och säger ni andra. Jo just De etablerade partierna kommer hela tiden Ända fram till Efter valdagen att hävda att Något samarbete kommer inte ske med Sverigedemokraterna Men jag tror att efter valdagen Så då kommer det bli helt andra tonen När de blir att samarbeta med oss Ja Jag kan ju tillägga här att Det är inte så egentligen så intressant Vad Mona Sahlin säger Därför att vårt förtroende för henne är Ändå inte så stort så att vi lägger inte så stor vikt vid vad hon säger och har ju inte någon enorm längtan efter samarbete heller. Nej, sen så kan man väl också se det att uh, det är ganska stort avstånd mellan ord och handlingar alltså som oftast i, i den politiska klassen. Att det är väldigt mycket spel för gallerierna. Uh, och uh, ja, vi, vi kanske helt enkelt ska ta och gå in på detta med tillstånden i eh, våra kommunföreningar eller eh, rätt sagt era kommuner att eh, ni sitter i eh, fullmäktige båda två eh, och eh, eh, både Salin och Reinfeldt har ju som sagt eh, en önskan att isolera oss har de lyckats i, i era båda kommuner tycker ni? Ja, isolerat oss än så länge är det är alldeles för tidigt för att kunna säga hur utvecklingen kommer att bli men man har ju sett vissa tendenser till samarbete, det har man gjort Jag kan berätta vad som händer i Lund och eh, där finns ett försök att eh, knappast prata med oss Sverigedemokrater de tvingas ju till öppen dialog i fullmäktige men annars är det ganska svalt det är den officiella linjen Men privat är det väldigt många Av de andra partiernas företrädare Som kommer till mig och Erik Almqvist Och vill berätta hur de känner Och säger att de håller med oss fullt ut Så att eh, Det är glädjande Men jag kan sammanfatta det här Pratet med att isolera Andra partier Jag ser det så här att den som försöker isolera Någon annan i politiken Isolerar egentligen bara sig själv och förfaller lätt in i någon slags politisk autism som, som nog mest säger det någonting om den som utövar det. Ja, det kan väl lätt förvandlas till en slags skygglappar att man helt enkelt inte ens bryr sig om vad motparten anser och tycker och då gör man sig själv oförmögen till dialog också och mm. debatter givetvis, för då har vi ju sett många gånger exempel på att någon etablerad politiker har fått debattera mot den här och i och med att de inte känner igen argumenten så är de ofta ganska svarslösa Ja, jag kan ju ett år som politiker nu i Lund så kan jag ju vidarebefordra den erfarenheten till lyssnarna att det är väldigt få av de gamla politikerna som egentligen ägnar sig åt att tänka och föra en dialog utan det är ett väldigt förprogrammerat en förprogrammerad retorik som kommer ur dem och då blir de ofta väldigt förvånade, förvånade om man i fullmäktige eller utanför öppnar för ett helt normalt samtal som är ju det som behövs för att vitalisera svensk politik. Normalisering av samtalet i syfte inte att upprätthålla maktpositioner utan att vi ska kunna lösa politiska problem och ta hand om Sverige har ni märkt av någon skillnad i attityder från höger respektive vänsterblocken absolut man säger högerblocket de har ju alltid de har ju alltid gått väldigt bra att prata med de är helt, har en helt annan syn på demokrati medan vänsterblocket oftast är ganska rabiata så att rent generellt så är ju högerblocken mycket, mycket trevligare personer som företräder dem? Jag måste nog ge lite en lite annan synpunkt Roger sitter ju i Gävules kommunfullmäktige men i Lund är förhållandena helt andra Vi har funnit i Lund att Moderater och många socialdemokrater går och pratar med Socialdemokraterna i Lund har gjort små närmare mot oss men däremot så är det betydligt mer autistiskt eller hur vi ska uttrycka det, förvirrat ifrån partier som Folkpartiet och naturligtvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Centern i Lund verkar tycka som vi egentligen, men de har inte särskilt mycket vitalitet utan är mer en liten lydstat i det borgerliga blocket. Och i Lund är blocken inte så tydliga. Vi kanske kommer in på det senare. Ja um, om jag ska rapportera någonting från Nynersham så är, är det väl ytterligare en, en annan erfarenhet. Och är, min bedömning är väl att uh, båda blocken är ungefär lika uh, ja, lika positiva eller på att säga Nej, men uh, man, man är inte så där överdrivet positiv men man har ändå en, en någorlunda schysst inställning får man säga. Uh, att det är lite intressant Men det är någonting som man ju faktiskt kan komma ihåg också När det pratas en hel del om hur vi agerar i kommunerna i media Inte minst Svenska Dagbladet hade någon elak artikel om uh, passivitet uh, För det var väl någon vecka sedan Uh, och uh, det är ju då någonting som beror väldigt mycket på vilket bemötande man får, vilka chanser man har att föra fram budskap och allting sånt och uh, bemötandet uh, är uppenbart väldigt olika från kommun till kommun uh, uh, och uh, i vissa kommuner så har vi till och med SD-motionen uh, finns det någon utsikt uh, tror mig i era två kommuner att uh, få igenom något förslag eller kanske inte de har fått igenom något förslag i Nej, det, för det första tar det ju väldigt lång tid innan motionerna kommer upp på bordet. Och de första mm. kom upp för lite drygt en månad sen, alltså nästan ett år efter valet. Uh, men uh, jag kan säga ganska säkert att ingen motion från Södra-Demokraterna i Gävle kommer att bifallas. Den, uh, de uh, antydningar har vi ju fått att det, mm. oavsett hur bra den är så kommer de inte att släppa igenom någonting och det är ju det är ju ren och skär eh, taktik ifrån de etablerade partierna att Aha. inte släppa igenom någonting från oss Hur ser du till Lund då? Ja, I Lund det är det återigen på ett annat sätt jag förklarar för er som lyssnar på det här att kommunpolitik är faktiskt väldigt roligt det handlar om människor det handlar om social interaktion och känslor och det är ganska mycket passion faktiskt i politiken i från de flesta partierna i Lund så att eh, vi har bara fått en motion behandlad hittills det var bara en standardsak om insynsplatser men eh, i Lund är det ganska dynamiskt och eh, det är inte alls omöjligt att vi kan få en motion bifallen som vi ser det i Lund så är det egentligen inte hjälp av hjälp av motioner som man påverkar politiken så mycket i det läge som SD befinner sig nu utan eh, vi är i ett läge där det handlar om att tala väldigt mycket till folket och eh, ha en dialog så, och om inte de andra politikerna vill vara med i den dialogen så är det ju de som utesluter sig, och det är ju genom dialogerna i samhället om det är direkt mellan människor eller i media som, de, som samhället utformas och, eh, och, dialog, och besluten på många sätt tas informellt, så, så, att, eh, så är vi är inte så oroliga över det Många motioner vi får igenom Utan för oss handlar det om att försöka Tillföra lite kompetens och idéer Och samtal till politiken Ja Jo, sen ska vi också tänka på det Alla Sverigedemokrater som sitter och lyssnar på oss Och alla väljar att där Det här handlar ju om skär eh, Ren och skär taktik från de etablerade partiernas sida På samma sätt som vi Blir behandlade idag Så blev ju Nydemokrati Journalistan, Feministiskt initiativ Behandlade så att alla nya partier vill man ju i det längsta hålla ute men när vi väl kommer in och blir etablerade och slår igenom och de blir beroende av oss så kommer de också att samarbeta med oss mm -hmm. så att det gäller bara att vi kommer över den här gränsen så kommer Sverigedemokraternas politik att kunna påverka Jo, nej, det, det är ju alldeles uh, korrekt uh, politisk makt handlar ju om ett nollsummespel uh, det som uh, uh, en ny aktör får i form av uh, makt och inflytande det är ju någon annan som tappar någonstans i andra och, och uh, det vill ju inget parti göra så att, uh, det, det ligger ju lite grann i uh, den demokratiska konkurrensens natur på något vis Nu är det dags för en musikpaus och uh, det är en, en uh, uh, lunda produktion antar jag Ja, jag kan tala om vad det är, det är en låt av mig Hans-Olof Andersson, den heter Konsten att flyga Tappa ditt huvud Och släpp Jag lyssnar på Radio ST på 88 MHz och låter vi precis hörde hette Konsten att flyga. Och vi höll precis på att prata en hel del om kommunpolitik från land och rik i kring. Och någonting som jag har tänkt på som gäller i första hand här, det är ju att det är ju en stad som får väldigt mycket av sin karaktär genom universitetet. Uh, och uh, man kan väl anta då att uh, inslaget av utpräglade akademiker är lite större där än på andra håll. Uh, hur tror du att det påverkar kommunpolitiken? Uh, får den mer kvalitet eller blir det lite mer avancerat uh, uh, rundsnack? Eller? Ja, alltså det, det är ju en akademisk stad men akademiker betyder för mig mest bara att personen är lite teoretisk och inte så praktisk det som skapar stämningen i Lund är att det är folk med ofta ganska gott förstånd och väldigt mycket bildning i huvudet och det här lyser igenom i kommunpolitiken, jag har ju kunnat jämföra med små kommunfullmäktige jag besökte besökt i grannskapet, Kävlinge Eslöv och liknande och Lund har en väldig vitalitet jag vet inte om det har någon större återspegling i kvaliteten på besluten men det har definitivt en återspegling i att alla älskar att prata i talarstolen hur länge som helst. Och sen så är det ju den här lunda humorn som ständigt eh, ska in och eh, till och med den roligaste personen i Lunds kommunfullmäktige är en liten vänsterpartist som heter Mats Olsson som eh, är liten men han hoppar upp på tårna, han blev irriterad och då flaxar hela hans 60-tals Så att det är väldigt roligt och mycket rolig kommunpolitik som ofta är ganska kreativ. Jag vill säga att folk älskar att prata och en stor tilldragelse varje år brukar ju vara den årliga budgetfullmäktige i Väldigt många kommuner så sätter man ju av en hel dag till det. Uh, räcker det med en dag för er då? Man kan säga så här att sätta av en hel dag i, i Lund skulle bara skapa förvirring. Man sätter av två hel dygn istället. Och uh, den effektiva mötestiden, pauser oräknat, det de få pauser det var på förra budgetfullmäktige var 25 och en halv timmar. Och uh, jag pratade lite om SD och det den enda som har kunnat berätta om ett längre fullmäktige var vår representant i Uppsala. Ja, också det är en akademikerstad. Jajamän, det äh, äh, sätter helt uppenbart sin prägel på äh, hur det hela utformas. Ja. ja, jag kan säga att i Gävle, där har vi avsatt två timmar för budgeten. Så att det skiljer sig väldigt mycket, märka. Men jag kan säga alla som sitter där ute och lyssnar idag som är intresserade av politik och som funderar lite grann hur det känns att vara kommunfullmäktige ledamot så ska man absolut inte känna att, eh, att, att det här är någonting som är väldigt svårt. Utan den erfarenhet jag har av att besöka andra fullmäktige församlingar är att det är ett fåtal personer, personer, oftast en eller två personer från varje parti som går upp i talastolen. Och resten, de sitter av sin tid i fyra år och går i princip aldrig upp. Och eh, väldigt många pratar med kan känna lite oro över vad är det, hur svårt är det egentligen att sitta i kommunfullmäktige. Och eh, jag kan meddela att eh, de som sitter i fullmäktige idag skiljer sig inte i stort från övriga personer i samhället utan eh, det är ganska enkelt att sitta som kommunpolitiker. Ja, det måste ju... Det är komiskt att folk tror att politiker är något speciellt släkte. Men hela idén med politiker är ju att de ska återspegla befolkningen och vara representanter för oss. Och eh, som sagt var det är väldigt många som aldrig går upp i talarstolen och kanske hör sin ämne. Men det är ju väldigt roligt att tala inför folk. Det är ju bara en fråga om att komma igång så blir det roligt. Jag skulle vilja passa på här och rekommendera alla lyssnare där ute som är intresserade av att företräda Sverigedemokraterna och som är intresserade av kommunpolitik att ta kontakt med distriktet. För då kan ni redan nu få gå med på kurser och utbildningar så att ni kan känna er redo inför nästa fullmäktigeval. Så ta gärna kontakt med distriktet om ni är intresserade av att i framtiden eventuellt kandidera för Sverigedemokraterna i din egen kommun. Ja, precis, och det gör man genom att ringa till det sex telefonen som är 224477. Alltså 08 då, givetvis 224477. Vi kommer att repetera det en gång till senare i programmet. Om man tänker sig väljer responsen då, För att... Någonting som ju De stora elefanterna i politiken Verkligen sätter en ära i Det är ju att vi ska inte få Någonting att säga till om man Har den uttalade avsikten Att blockera alla förslag Allt ifrån Enkla motioner Till avancerade budgetförslag Och allt sånt Har ni fått någon respons på det här Från väljare som hör av sig Ja det är det som är det roliga. Det allra roligaste med att hålla på med politik det är när telefonen ringer och vi har ju inget kontor i Lund utan vi jobbar hemifrån. När telefonen ringer och någon vill prata politik. Eh, många är väldigt förbittrade över tillståndet i Sverige och det är begripligt. Men då är det roligt att kunna berätta för folk att det är faktiskt ganska enkelt att vara med och påverka och förändra situationen. Och eh, så det, det är en glädje. Och... Eh, det, det, politik handlar om detta, det handlar om dialogen med väljarna. Och det är det som är Sverigedemokraternas stora styrka tror jag nu därför att vi är inte så låsta som de andra partierna. Alla de andra partierna, vi kallar dem sju partierna för maktpartierna, de är upptagna med att hålla fast vid sina positioner, kan, kanske kämpa sig framåt någon procent som de kanske vet att de förlorar senare. Medan vi är i en helt annan situation av att. Det flödar in folk, medlemmar, ja, i skåne i alla fall. Och eh, vi har kommit in i en väldigt eh, stark tillväxt som, som eh, löper på. Jo, det är ju helt klart resultat också. Uh, nu är det dags för lite mer musik. Och uh, uh, ja, hans få bli det den här gången. Vi ska se om. Min hembrända cd i cd-spelaren den här gången Det är en, Jag tänkte att vi ska spela en låt av mig Som jag spelade in för några år sedan Och eh, den heter En bön för Sverige Berget är fast, med sina röna slör Skälar frusna börja du tronar på minnet Från stora dag Fast nu näst vår är kvar Det blåser från Danmark Där hamlet spanar ut Mot ett land Som blött sitt krut Där tron på betongen Och sladdar stark Men ingen står fast på mark Statusen höjs för var dag som går Men nöden i själarna består Vi tror vi är och dödliga avgudar oss Men vår tro är bara en fras för En bön för Sverige förträngningens tid ett nödrop i rymden stor och vid. det ekar mellan stjärnorna i en kanet. det istiger skälen och vandet är svart det regnar just nu fanns det nu en skur mark och människa blir allt mer sur. Vi ligger här och tar emot allt som faller med svavel och strålning och mycket, mycket mer Med dina de läng efter längre Du drömmer i längre din egen dröm Det är någon som styr dig som ett fel din hjärna stenar och blir till tre. Vi känner hur det brusar och sanningen vill ut, men vi vågar inte riktigt utan håller vår trut. Vi biter oss i tungan, känner smaken av blod, vi sväljer även dig, fjällö. En vän för Sverige, i förträngningens tid Ett nödrop i rinden, stor och vid Det ekar mellan stjärnorna, i enkelt natt Ristid i själen, alldeles svart Allt svämmar över, och allt torkar ut allt som aldrig börjat tar med den slut. Himlen faller ner, luften blåser bort. Vi kan bara hoppas att flågan blir kort. Fördämningarna brister, kärnkraftverken sprängs, marken den skakar och stråningen den bränns. Istiden breder ut sig, vart du än ser Avgrunden öppnar sig och allt startar ner Jag har nu gett en bild av hur allt faktiskt är Hur vi drunknar i en ocean av besvär Det finns förstås en möjlighet att allt ordnar sig, men du tror nog inte att det beror på dig En bön för Sverige i förträngningens tider Ett nödrop i rymden, stor och viger Det ekar mellan stjärnorna ingen kan Det är is i det sker Du lyssnar på Radio SD, ST, Stockholms ja, närradio på 88 megahertz. Hur som helst, vi pratar om kommunpolitik och någonting som ju påverkar vår situation i de kommuner där Sverigedemokraterna finns representerade, det är ju hur låsta blockpositionerna är. I ganska många kommuner så fick vi efter senaste valet vågmästarposition. I de kommuner där det har varit väldigt låst läge så har det ju lett till lite av en slags politiskt dödläge kan man säga som exempelvis här i länet då i Upplandsbro. I andra kommuner så är inte blocken så låsta och det är lite mer jovialisk stämning och man kommer ändå trots allt ganska så bra överens. Kommunpolitik får man komma ihåg handlar ju väldigt mycket om sånt som är av icke-ideologisk natur. Det är väldigt mycket praktiska saker som ska beslutas om sådant som olika speciallagar redan har reglerats så att det är egentligen verkställigheten som man diskuterar. Även om det finns rätt mycket handlingsutrymme inom vissa frågor. Men som sagt så vad säger ni? Är det väldigt låsta positioner? Är man inriktad på konflikt eller samförstånd? Det är väldigt låsta positioner i Gävle. Jag tror inte att de skulle klara av att ha ett gränsöverskridande samarbete ifall Sverigedemokraterna skulle få en vågmästarroll nästa val så att jävligt skiljer ungefär 4% mellan blocken, det motsvarar tre mandat så att eh, vi jobbar för att få en vågmästarroll i nästa val det är väl lite grann så man kan skapa lite motivation också eh, ute i, i lokalavdelningen att, att kolla upp hur väljar stöden fördelas så får man lite motivation att jobba i Lund är det så här att det är 65 mandat i fullmäktige och eh, vi Sverigedemokrater har alltså två av dem borgarna har 34 och eh, vänstersidan har 29 mandat och det roliga i Lund är ju då, som ni hör så blir det en egen majoritet för sidan, men långt ifrån alla beslut eh, fattas på det sättet det är inte alls ovanligt att eh, till exempel Moderater och Socialdemokrater går ihop, vi hade ett, en stor fråga om eh, ett nytt eh, bolag för vattenhanteringen i sydvästskåne. Och där var de Moderater och Socialdemokrater mot alla andra. De två tillsammans eh, har 35 mandat. Så att eh, det är ganska rörigt. Och sen så har vi ju hela nio partier i Lund. Vi har ju ett litet parti i Vänsterpartiet. Det heter Demokratisk Vänster. Och är några riktigt roliga små figurer. Som senaste gången var en av dem uppe och viftade med en, vilt med en banan i talarstolen. Ni kan se det på Estlunds Lunds hemsida hur han drar igång. Allt för att synas. Det är det partier som kämpar om att behålla sitt enda mandat. Får göra det att försöka skrika och synas. Men i Lund är allt möjligt faktiskt. Och det finns en stor individuellt... Individuell skillnad inom partierna. Man märker till exempel inom Kristdemokraterna hur det är ett gäng individer som drar åt olika håll och vill prata med olika. Så att det är ganska vitalt politik. Det finns ju en väldigt konstig uppfattning i Sverige att man associerar till ord som samförstånd och samsyn och tänker att ja men då blir det bra. Idén med politik är ju att det ska vara olika idéer som bryts mot varandra och att man ska kunna välja mellan dem. Jo, det är ju sant. Eh, å andra sidan, som sagt, rena eh, verkställighetsfrågor så eh, är ju ofta folk väldigt nära att vara överens. Eh, om det till exempel ska vara låsta eller icke-låsta cykelställ eller något sådant här klassiskt. Inte i Lund kan jag säga. Där gör man affär av det. Och man gör affär av små saker och helt enkelt därför att det är tillfälle att synas. Tillfälle att du... Eh, för öka chansen att få pressutrymme helt enkelt för det egna partiet eller den egna individen inom ett parti som vill marknadsföra sig. Vad var det för eftertryck han ville uppnå förresten med bananen? Ja, det var en lite komisk sak som sagt, vad ni kan se det på Hester Lunds hemsida. Det var en man, det var en fullständigt hycklande motion från vänstersidan som handlade, de handlade om arbetarens rättigheter och att Lunds kommun skulle titta på hur man att se till att man verkligen följer ILOs, International Labour Organizations, kärnkonventioner om leverans av produkter från olika länder. Och eh, Erik Almqvist, min kollega i Lund, han gick i, tog hand om ärendet och gick lugnt upp och berättade att, att det är ju roligt att ni bryr er om företagare och arbetare i andra länder. När ska ni börja bli demokratiska och göra det här i Sverige, ni från vänstersidan? Mm. Jo, det är ju någonting att fundera över. Bananen kan jag säga, den hittade fullmäktigeledamoten på sin bänk. Eller han hittade den i i utanför fullmäktige och konstaterade omedelbart att den här hade alltså levererats till Lunds kommun. Och han hittade något fel hos den och att leverantören inte var som han ville. Nej, det låter som någonting som kommuninvånarna absolut måste känna till felaktiga bananer i foyer. Eh, hur som helst. Eh, om vi tar och tittar på det här är vår lite av en genomgång om hur vi har det så att säga i fullmäktig och lite om förutsättningarna och allting sånt. Eh, men eh, vi har ju ambitionen att ständigt bli bättre. Och någonting som eh, riksorganisationen har tagit initiativ till nu under de senaste två åren det är ju att arrangera såna här kommunkonferenser för de som sitter i fullmäktige eller som är intresserade av kommunpolitik också, det finns en hel del gäster på de här konferenserna och nyligen så beslutades det ju att kommunkonferensen ska ha en slags beslutande karaktär också. Vi har antagit ett slags standard politiskt program på senaste kommunkonferensen. Hur ser ni på det här? Är det ett bra stöd eller blir man mer låst av ett sånt här program? Jag tycker inte man ska känna sig så låst av de här programmen. Utan personligen tycker jag det är ett bra stöd att utgå från när man ska ta ställning i olika frågor och även när man ska få lite inspiration i vilken typ av motioner man kan lägga eller interpellationer. Så att Jag ser det som positivt. Det första kommunkonferensen vi hade nu var det ju väldigt mycket att anta programmet. Och jag hoppas väl att kanske nästa kommunkonferens kan leda lite mer till att man får möjlighet att prata mer med andra kommunpolitiker och utbyta erfarenheter mm. jo, har, har ni varit med båda två på båda konferenserna som har varit tidigare. ja, ja båda stödvis. det är ju samma här Nej, det är, vad säger du om kommunkonferenser alltså ja det är ju så här att vi antar där på de här ett lång, långa och komplicerade texter som ibland är ganska konkreta och ibland är lite mer svävande. Och det här fungerar så här att, att som kommunpolitiker så får man ta hem det här och sen så får man inte glömma att man måste fortfarande arbeta lika mycket med sin egen politik för det. Man måste förstå vad som är intentionerna i det kommunpolitiska programmet och arbeta med hur man förvandlar det till en konkret politik lokalt. Så att... Det, det, det, det är en vägledning vi tar, men den får aldrig göra att eh, man slappnar av i arbetet med att konkretisera det, hur det ska fungera lokalt. Mm. Själv sa tidigare i radion prisat själva initiativet här. och jag, ty, jag tycker att det är väldigt bra... Uh, i det att avleda uh, det kommunpolitiska arbetet från riksdagsmöten och det finns ju en uppenbar risk för att de skulle bli alldeles för belastade annars. Uh, för att uh, det är ju väldigt många uh, kommuner vi sitter i för tiden och uh, det behövs uh, helt enkelt styras upp på något sätt. Uh, också att uh, Många ute i landet som kanske inte har så många kontakter med uh, andra kommunpolitiker får tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och allting sånt där är nog väldigt positivt. Om man tittar på eh, verksamheten utanför det rent eh, kommunpolitiska det, i eh, både era kommuner så har man väl eh, jobbat tämligen målmedvetet med att bygga upp en lokal organisation också eh, med olika aktiviteter och eh, jag vet att i vart fall Roger har ju satsat rätt mycket på det här att utveckla en slags socialt liv runt partiavdelningen. Kan du utveckla hur det ni jobbar? Ja visst, just att ha roligt tillsammans är väldigt viktigt för att man huvud ska orka jobba med politik att eh, många säger det liksom att det, det är jobbigt men man har samtidigt så otroligt roligt. Så att därför har vi ju exempelvis eh, öppna dagar i den lokal som vi har skaffat för distriktet nu då, Där man kan koppa, komma ner över en kopp kaffe och bara prata lite allmänt. Sen har vi arrangerat i, i samband med den här höstkampanjen då som eh, partiet har drivit igång flygblåsutdelningar. När man avslutar med att ta en kopp kaffe tillsammans så att man får den här gemenskapen som är så viktig. och eh, Genom att köra de här gemensamma träffarna över en kopp kaffe så bygger man samtidigt upp ett, ett kontaktnät i lokalavdelningen som man sedan får användning av när man ska börja bygga eller när man bygger organisationen. allt ifrån eh, personer som kan hjälpa till med transporter eller som är duktiga på att ta fram motioner eller program eller som vill vara med och, och kandidera för uh, lokalavdelningen. Så att Det är väldigt viktigt med den här sociala biten. Den, den har man mycket användning av i längden. Jag har väl haft en ganska så bra medlemsutveckling i, i Gävla. Mm -hmm. Det lär väl kanske vara med saken att göra. Kan man tänka sig. Mm. Uh, hur ser det ut nere i Lund? Vad bedriver ni för aktiviteter där? Ja, Lund uh, fick vi ordentlig fart på verksamheten 2006. Och... Uh, jag kan hålla med Roger, jag har ju kunnat studera Hågas, Hedlunds arbete lite genom internet och genom att prata med honom att och kunnat studera närmast ett ideal för hur man bygger upp en lokalavdelning där man skapar en levande gemenskap och eh, en trevlig stämning där man faktiskt ganska ägnar en hel del tid åt att skratta åt de andra politikerna och deras politiska autism Så i Lund har vi vad vi kallar medlemsmöten Där medlemmarna bjuds in och vi stoppar er oss lite mat Och kanske spelar musik och hittar på andra roliga saker tillsammans Det är en självklar del av att bygga upp den politiska kompetensen Därför att det gör att folk kopplar av och kan fråga varandra om olika saker Och lära sig mer Just det här med undervisning är ju inte minst viktigt när det gäller det här med det kommunpolitiska. Det, I Stockholm så har vi ju en egen grupp för de som är invald här i landet. Jag antar att ni har någon liknande samverkan i era distrikt då. Jag kan ja. ju. Jag är Rågund. Du kan här köra. Jag visst. Jag, distrikt Syd är ett väldigt stort distrikt. Vi omfattar Skåne, Småland och Halland. Och, eh, men vi jobbar också mer lokalt än så. Och när det är Skåne så har vi många fullmäktige meddrag, många medlemmar och mycket verksamhet. Så att eh, vi gör arrangement till exempel. Nationaldagen förra året så hade vi ett familjeevenemang som var väldigt trevligt. Där vi var ute i naturen och eh, gick på evenemang också. Och ja, vi hoppas att en dag så ska Sverige bli så demokratiskt så att eh, det inte ska vara några problem att göra stora offentliga evenemang och demonstrationer det är ju väldigt roligt också. Vi har ju demonstrerat på 1 maj nere i Skåne och för att undervisa Socialdemokraterna om var arbetarnas intressen verkligen ligger. Ja, men nog har det väl varit några sådana här mindre kongresser för ledamöter i syd Var det inte något sånt som Björn Schöder fick Arman i kläm på? Ja, ja men det, kunde, det, hände, det var några otrevliga personer som attackerade efter våra möter Jag håller ju själv på med utbildning inom syddistriktet Och åker runt och vi håller på att utbilda på olika ställen i distriktet det där var ju en otrevlig sak som hände i Eslö förra året och det kom några fulingar och hoppade på oss. Men utbildning är vad som pågår väldigt mycket inom partiet nu. Det, och Det är väldigt roligt att hålla på med. Att lära sig saker tror många är tråkigt för de kommer ihåg sin skolgång. Men när man lär sig saker som vuxen så handlar det om den egna medverkan. Och... Det kanske allra roligaste är när vi gör retorikövningar och debattövningar. Så ni har liksom delat upp distriktet i olika områden? Och som, att ni har inte någonting gemensamt för hela distriktet? Nej, det funkar inte så. Ja. Vi, har inte delat, vi jobbar gemensamt hela distriktet. Men det är så enormt stort så att... Eh, eh, det är ändå fråga om att det sker saker på olika platser, men vi hade ju senast förra hösten ett jättestort utbildningsmöte för hela distriktet och då kom ungefär 80 människor. Så att, men det görs även lokala aktiviteter, mycket på grund av de stora resavstånden. Ja, om man ska titta på vad det finns för önskemål från medlemmar och... ja kanske även sympatisörer att vi ska ja, vad vill folket vi ska göra egentligen? Vill de att vi ska lägga motioner i fullmäktige eller vill man ha ut oss på gator och torg eller har nu fått den typen av önskemål eller är det speciella frågor som man vill att vi ska driva fullmäktige eller någonting sånt. Ja, ja, önskemålet är ju alltid att etablera partiet på lokalort där vi inte är etablerade än Så mm. att det, det efterfrågas ofta att ja, kom till våran skola och kom till våran kommun och håll torrmöten här Så att folk, folk vill se partiet etablerat på sin egen ort Sen eh, efterfrågas ofta att, att bara få komma och träffas och prata politik i och med att vi har den stämningen vi har i samhället idag att, att man försöker lägga locket på, speciellt invandringsfrågan så vill folk sitta ner och diskutera den med personer som, som tycker lika där man kan få utbyta mm. samtal. Det är någonting som man kanske ska förtydliga här då när man pratar om stämningen i samhället och så att Sverigedemokraterna är utsatta för ganska mycket smutskastning och eh, vår yttrandefrihetslagstiftning här i landet fungerar så att man kan faktiskt kasta ur sig i stort sett vad som helst om organisationer. Eh, vilket gör att man eh, ofta passar på att beskylla demokraterna för både det ena och det andra. Eh, Ibland sånt som har lite grund och ibland helt grundlöst. Uh, och uh, det som man är väl medveten om då det är ju att vi i stort sett saknar medel att uh, föra ut någon form av eller det kanske går att uh, få in ett järnmäle i en dagstidning men det hamnar ofta någonstans i något hörn i mitten av tidningen där någon knappt ser det och så vidare men uh, ja. Ja, ja de sål och färgare reagerar lite nämner det här Johan om våra svårigheter med media ja, i Lund är det väldigt många som talar med oss och de inleder dialogen med att uttrycka sin frustration antingen över nyheterna de just har läst i tidningarna eller hört på radio eller tv eller sin frustration eh, över hur SD behandlas i de här medierna det märkliga är så att vi inom Sverigedemokraterna kan inte uppleva det på annat sätt än att väldigt många tidningar och radio och tv håller ihop och har en dold gemensam agenda. Och eh, som sagt var, det här handlar i grund och botten om demokrati. Kontra tystande av demokrati. Och då är det dialogen som gäller. Jag har en vision i Lund som jag kan berätta för. Och det är att jag skulle vilja sätta upp ett bord på Stortorget i Lund. Och sitta där en hel dag eller varje lördag eller någonting hela dagen. Och bara en stor skylt Där det står att komma och prata med demokraterna. Men det, det går inte att göra i Lund Därför att det, det är så stor risk Att det kommer någon förvirrad person Och ska bete sig våldsamt Men i längden är inte det något problem Det finns gamla etablerade medier Men samtalet människa till människa På arbetsplatserna Och mellan släktingar, mellan grannar Mellan vänner upptäcker vi Fungerar väldigt bra Och eh, jag tror det på det sättet Vi har så stora F Uppåt 15-20% i vissa orter i Skåne Genom att eh, De vanliga medierna förbegås Och folk för dialog med varandra Direkt istället Ja Just det här med att Folk kan uppträda Obalanserat och kanske Till och med våldsamt sånt där, där har ju faktiskt medierna ett rätt stort ansvar också För att om man gång efter annan målar ut någon som mörker människa och skurk och farlig extremist och så vidare så är det ju inte konstigt egentligen att en del personer tar till sig det där och tror att de gör någonting bra om de hoppar på någon av våra företrädare så att det där är ju lite grann av en slags nästan massmediaterrorism vi ombud det till viss del också och sen när vi diskuterar sådana här um, saker när det kan blandas in våld i bilden så kan jag tillägga att efter valet så uh, upplever jag som att polisen har tagit en helt annan uh, hänsyn till oss. Och säkerheten vid våra möten har blivit mycket mycket bättre. Uh, så att polisen är i princip ständigt med på våra möten oavsett om det handlar om ett litet informationsmöte. Det är den erfarenhet jag har från Gävle och Gävleborg då. Så att idag kan man känna sig väldigt säker att komma på våra möten. Det stämmer i Skåne också. Det verkar lite som att det har kommit lite nya år till polisen efter valet. Mm. Ja, och sen ska vi också klargöra att det är trots allt väldigt sällan som vi råkar ut för någonting. Ibland så kan man få ett intryck av att vi lever under ständig belägring på något vis. Om man går efter vad dagstidningarna skriver om. Men äh, så är det ju inte. Utan, äh, den absolut stora äh, majoriteten av alla tillställningar som vi arrangerar är ju helt äh, ja, det äh, riskfria. På att säga, men, ja, äh, det är absolut inga störningar eller någonting. Och det pågår ju verksamhet också över hela landet. Och vi har ju etablerat oss i många landsändare där vi tidigare i stort sett inte hade någon representation alls. Inte minst som Norrland och Småland var tidigare lite av ett vitt fält för oss. Och där har vi ju växt fram nya avdelningar som har blivit ganska kraftfulla till en del också tror jag. Så att det ser ganska så bra ut ändå hur som helst. Men... Nu börjar programtiden lida mot sitt slut och det var väldigt roligt att ha er här och kunna gå igenom de här sakerna som jag tror många ibland undrar lite grann över hur förhållandena är i andra delar av landet. Vi brukar ju oftast rapportera i första hand om aktiviteter och annat i Stockholms län Uh, vi bevakar ju tillstånd de stora arrangemangen och så. Men just enskilda kommuner rapporterar vi inte så mycket ifrån faktiskt. Nåväl, uh, om ni vill uh, kontakta Radio uh, SD så kan ni uh, skriva till oss med vanlig uh, post uh, till Radio SD Box 20085 104 60 Stockholm. Eller så kan ni ringa till vår Stockholmstelefon telefon på 08 22 44 77. Den är endast delvis bemannad än så länge, men det finns en telefonsvarare som man kan lämna sitt namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan. Och så kan man också rekommendera ett besök på vår hemsida på www.sverigedemokraterna.se och lägger man till ett snedsträck Stockholm så är man direkt på distriktets hemsida. Och därifrån kan man hitta mycket annat intressant också. Nu är det dags att avrunda med lite musik och vad blir det till avslutning? Ja, det är en låt med ett band som heter Cosmic Relief så att vi ska höra en låt med dem som heter New Silent Movie. Tack för oss. Tack för oss. Tack.